Juna nahi, sortziko txikian eta Sarma Garcia Doñoan kantatzeko lehen puntua. Sare sozialen bidez ligatzerik bada. Sare sozialak beti daukatela traba. Nik kačarroye badaukatik ara. Piztu ordurako bai, aste nahi zalgara. Eta puntua. inoiz izan alduzu amodio virtualik. Hori ez izango ez, ez errealik Pares pareligatu behar da bakarrik Ez egongo inoiz ez horren beharrik Bueno, jarraituko dugu. Tarei, no eta eh, ikerre que...